тим любителем будь-якого ремесла і мистецтва, а конкретно безпосередньо відповідав за пропозицію містера Арбетнота заборонити телеграф. Але ви хочете сказати, що всередині цього срібної відливка знаходився цілий скалет? Тобто що лодер помістив його всередину форми, коли відливок був готовий? Це було б надзвичайно важко і небезпечно. Випадковість віддала б його в руки робітників. До того ж та статуя була б набагато більша за натуральну величину, щоб скелет був повністю прихований. Містер Варден ненавмисно вів вас в оману Армстронгу. Пролунав раптом тихий хриплуватий голос із темряви, що закрісло містера Вардена. Фігура була не срібна, а з напиленням срібла на мідну основу, нанесену просто поверх тіла. Дама була, по суті, якби нікельована. А м'які тканини, очевидно, були видалені пепсином чи чимось подібним після завершення всього процесу. Втім, за точність ручатися не можу. «Привіт, Вімзі!» Відгукнувся Армстронг. «Це ви щойно зайшли? Але звідки таке впевнене твердження?» Ефект, справлений голосом Вімзі на Вардена, був надзвичайний. Він схопився на ноги і повернув лампу так, щоб світло впало на обличчя Вімзі. «Добрий вечір, містере Варден!» – промовив лорд Пітер. «Щиро радий зустрітися з вами знову!» «І вибачте за безцеремонну поведінку під час нашого першого побачення!» Варден потиснув протягнуту руку, але дар мови до нього ще не повернувся. «Ви хочете сказати, божевільний ви містику, ніби це ви й були таємничим незнайомцем Вардена?» – поцікавився Бейс. «Ах, ну звісно!» – додав він грубовато. Нам варто було б здогадатися з опису зовнішності. Ну, раз ви вже тут, промовив Сміт Хартінгтон, представник ранкового крику. Вам я думаю, варто було б виступити перед нами з закінченням цієї історії. То була лише вигадка? запитав Джадсон. Ні, звісно ж, перервав Петтіфер, перш ніж лорд Пітер встиг відповісти. Навіщо б то? Він зібачив достатньо страшного, щоб витрачати час на його вигадування. Ну що ж, це слушно, зауважив Бейз. Ось що відбувається через схильність до дедукції усіляких таких штучок, а також, якщо сунути носа в справи, які краще залишити в спокої. Ну що ж, усе це добре, Бейзе парирував його лордство. Але якби я не згадав про цю справу того вечора містеру Вардену, де б він був зараз? Так, де? Якраз про це ми й хотіли б знати. Потребував сміт Хартінгтон. Послухайте, Вімзі, без вивертів, нам потрібна історія. І вся повністю, додав Петтіфер. І нічого крім. Закінчив Армстронг, прудко прибираючи пляшку з віски та сигари з перед носа Пітера. — Давай, ну давай, старий друже, ні затяжки вдихнути, ні ковтка ковтнути, якщо Барт Еллен не вийде на волю. — Жахливо, — поскаржився його лордство. — Між іншим, — продовжив він, міняючи тон. Це не зовсім та історія, про яку мені хотілося поширюватися публічно. Я фігурую в досить незавидному становищі. Можливе інкримінування вбивства. Боже, вигукнув Бейс. Нічого, запевнив Армстронг. Усі мовчатимуть. Не можемо ж ми справді дозволити собі розлучитися з вами як із членом клуба? «Чи не так? Доведеться Сміту Хартінгтону трохи потерпіти, утримавшись від репортажу. Ось і все!» Запевнення про нерозголошення таємниці пролунали звідусіль, і лорд Пітер, влаштувавшись зручніше, почав розповідь. «Незвичайність випадку, пов'язаного з Еріком Пілодером, я є прикладом того, яким дивним чином якась влада понад нашими людськими прагненнями влаштовує справи людські? Називайте її проведінням чи долею. Нам краще опустити це міркування. Не будемо ніяк її називати. Лорд Пітер, застогнавши, почав знову. Ну що ж, перша обставина, яка пробудила в мене певний вид цікавості щодо Лодера, була найбуденніша заувага чиновника еміграційної служби в Нью-Йорку, куди я попрямував з приводу того дурного випадку з місіс Білт. Він сказав: Навіщо Лодер взяв собі в голову вирушати до Австралії? Я вважав, що Європа значно ближча до його інтересів. «Австралія?» – перепитав я. «Ви помиляєтеся, мій друже? Тільки вчора він оголосив мені, що їде до Італії через три тижні». «Яка там Італія?» – відповів той. «Він тут усе обійшов, вчора розпитуючи, як дістатися до Сіднияк. Які формальності що там іще?» «О!» – зауважив я. Імовірно, він відправляється через Тихий океан і заїде до, по дорозі до Сіднея. Але я здивувався про себе, чому він сам не сказав про це, коли ми зустрічалися напередодні. Він виразно говорив про відплиття до Європи, про відвідини Парижа, перш ніж вирушити до Рима. Моя цікавість настільки розгорілася, що через два дні я попрямував до Лодера. Він, здавалося, був радий мене бачити і перебував в очікуваній поїздки. Я знову запитав його про маршрут, і він абсолютно певно сказав, що їде через Париж. Що ж, тільки й того, і справа на тому і скінчилася, а ми заговорили про інше. Він повідомив мені, що до нього ще до від'їзду прибуде погостювати містер Варден і що він сподівається повблагати його позувати. Він додав, що ніколи ще не бачив людини настільки досконалої будови тіла. Я хотів і раніше просити його про це, але тут вибухнула війна, він поїхав, вступив до армії, і ми так і не змогли розпочати. Увесь цей час він саме лежав на цій мерзенній лежанці, і глянувши на нього, я вловив такий неприємний блиск у нього в очах, що мене це просто перевернуло. Він погладжував і поплескував фігуру по шиї і посміхався, позираючи на неї. «Не сподіваюся, ви нічого не збираєтеся робити в техніці напилення?» – запитав я. Ну «Що ж», – зауважив він, – «я подумував зробити щось на кшталт пари до цієї. Знаєте, сплячий атлет чи щось таке?» «Краще його відлити», – порадив я. «Навіщо ви накладаєте покриття таким товстим шаром? Це знищує дрібні деталі». Моє зауваження його роздратувало – він ніколи не любив слухати жодної критики власних творів. «Це був експеримент», – пояснив він. «Наступна спроба буде шедевром. Ось побачите». Саме в цей момент увійшов Дворецький і запитав, чи готувати мені постій, оскільки ніч видалася непогожою. Ми, власне, не надто стежили за погодою, хоча коли я виїхав із Нью-Йорка, все виглядало загрозливо. А тут ми визирнули і побачили, що на дворі лє, як із відра. Я б не постраждав, якби напередодні не з'явився у відкритому спортивному лімузині, до того ж без пальта. Тепер же перспектива проїхати п'ять миль у таку зливу була не з приємних. Лудар вблагав залишитися, і я погодився. Я почувався дещо стомленим, і тому відразу пішов спати. Лодер заявив, що попрацює трохи в студії, і я бачив, як він подався геть коридором. «Ви заборонили мені згадувати про проведення, тому я лише зазначу, як надзвичайно примітний факт, що я прокинувся о другій ночі, виявивши, що лежу в калюжі води». Слуга засунув у ліжко грілку через те, що раніше ліжко стояло необігрітим. І ця підла штука відкоркувалася сама собою. Хвилин десять я провів у мокрому кошмарі, потім зібрався з духом, маючи намір з'ясувати, в чому річ. Марно, просто ковдри, матрац, промокло все. Я поглянув на крісло, і мене осяяло. Я згадав, що в студії стоїть чудовий диван із великим шкіряним килимом і купою подушок. Чому б не закінчити сон там? Я захопив невеликий електричний ліхтарик, який завжди мене супроводжує, і вирушив. Студія була порожня, тож я припустив, ніби лодеру все закінчив і пішов спати. Диван стояв на місці, а Килим частково звисав із нього, тож я заліз під нього і приготувався заснути. Я вже чудесним чином засинав, коли почув кроки. Не в коридорі, а явно в іншому кінці кімнати. Я здивувався, оскільки не знав, що в тому напрямку є вихід. Я лежав тихо і невдовзі побачив смужку світла на місці шафи, в якій лодер тримав свої інструменти та інше спорядження. Смужка розширилася, і увійшов лодер з електричним ліхтарем у руці. Безшумно зачинивши за собою шафу, він пройшов через студію, зупинився перед мольбертом і розкутав його. Мені його було видно крізь дірку в завісі. Він постояв там якийсь час, дивлячись на мольберт, а потім видав один із найогидніших булькаючих смішків, які я мав задоволення чути. Якщо до цього я міг хоч скільки-небудь серйозно подумати про те, щоб оголосити про свою мимовільну присутність, то після цього відкинув будь-яку думку. Тут він знову прикрив мольберт і вийшов через ті двері, у які увійшов я. Я вичекав, поки не впевнився в тому, що його немає, потім підвівся, додам, надзвичайно тихо. Навшпиньки прийшов до мольберта поглянути, що за вражаючий витвір мистецтва ховається під полотном. Я одразу ж зрозумів, що переді мною задум фігури сплячого атлета. І в міру того, як я вдивлявся в нього, відчував, як усередину закрадається щось на зразок жахливої впевненості. Це відчуття ніби починалося десь глибоко всередині і піднімалося вгору аж до коренів волосся. У нас у родині вважають, ніби я надто допитливий. Можу лише сказати, ніщо на світі не втримало б мене від спроби зазирнути в шафу. З перечуттям того, що зараз щось фантастично злостиве вистрибне на мене, усе ж таки я був дещо схвильований та й час був глухий, я героїчно взявся за ручку дверей. На мій подив там було навіть не замкнено. Шафа відчинилася одразу, виявивши низку абсолютно нових, охайно розставлених полиць, на яких не було нічого, що могло б привернути увагу. Кров у мене, знаєте, на той час розігралася, тож я пошукав поруч пружину-засовку, яка, як я і припускав, знайшлася досить швидко. Задня стінка шафи безшумно відчинилася, і я опинився на горі вузького сходового прольоту. У мене вистачило здорового глузду зупинитися і перевірити, чи можна відімкнути двері зсередини, перш ніж я рушив далі. А ще я захопив добрий поважний товкач, який знайшов на полицях, як зброю про всяк випадок. Потім зачинив двері і став спускатися з легкістю ельфа Вниз – приємними старими сходами. Внизу були ще одні двері, але їхній секрет я відкрив без жодних труднощів. Відчуваючи велике збудження, я зухвало розчинив їх, тримаючи товкач на поготові. Кімната, однак, виглядала порожньою. Ліхтар вловив блиск якоїсь рідини, а потім я знайшов вимикач. Я побачив досить вмістиму квадратну кімнату, обладнану під майстерню. Праворуч на стіні був великий рубильник, під ним лампа. З центру стелі звисав великий ліхтар, що освітлював скляну ванну, повних сім футів завдовжки на три завширшки. Я вимкнув ліхтар і зазирнув у ванну. Вона була наповнена темною коричневою рідиною, в якій я розпізнав звичайний розчин ціаніду та сульфату міді, що застосовується при окисненні міддю. Над нею зверху звисали електроди з порожніми гаками, але в одному кутку стояла напіввідкрита упаковка, і, відігнувши край, я побачив ряди мідних анодів. Достатньо, щоб навести покриття в сантиметр завтовшки на скульптуру натуральної величини. Стояв і ящик меншого розміру, забитий цвяхами. На вигляд і за вагою я здогадався, що він містить срібло для завершення всього процесу. Я шукав ще дещо і невдовзі знайшов значну кількість заготовленого графіту і великий глечик лаку. Звісно, в усьому цьому не було нічого такого, що можна було б вважати протизаконним. Ніщо не могло перешкоджати Лодеру створити гіпсову фігуру, а потім постріблити, якби йому це спало на думку. Але тут я знайшов щось таке, що не могло потрапити сюди законним шляхом. На лавці лежала велика пластина міді, дюйма з півтора завдовжки. Нічна робота лодера, здогадався я. То була електротипія печатки американського консульства, тієї, що ставиться на паспорт, на фотографію, щоб її не замінили на підроблену. Наприклад, портрет вашого приятеля, містера Джикса, якому терміново потрібно залишити країну через надмірну популярність у скотланд ярді Я сів на стілець Лудера і розглянув цей маленький сюжет у всіх деталях. Мені стало зрозуміло, що він ґрунтується на трьох моментах. По-перше, мені треба було з'ясувати, чи має намір Варден – Найближчим часом накивати п'ятами до Австралії. Бо якщо це не так, усі мої прекрасні теорії нічого не варті. І, по-друге, справі б дуже допомогло, якби в нього було темне волосся, як у Лодера. Ось як зараз. Досить схоже, щоб відповідати паспортним даним. Раніше мені довелося бачити його тільки в цьому... Полонія Бельведерському, де на ньому була білява перука. Але я знав, що якщо поблукаю в околицях, то зустрінуся з ним, коли він приїде відвідати лодера. І по третє, звичайно, мені слід було виявити, чи були в лодера підстави затаїти злість на Вардена. Ну, я вирішив, що провів у цій кімнаті стільки часу, скільки можна. Лодер міг повернутися будь-якої хвилини. І я не забув, що ванна з сульфатом міді і ціанідом може стати досить зручним способом позбутися надто допитливого відвідувача. І не можу сказати, що у мене виникло сильне бажання стати предметом домашніх меблів у будинку Лодера. Мені завжди були неприємні речі, зроблені у формі предметів іншого роду – томики Діккенса, які виявляються жерстяними банками з бісквітом, та інші маскування на кшталт цього. І хоча я не відчуваю підвищеного інтересу до власного похорону, я бажав би, щоб він виглядав пристойно. Я подбав навіть про те, щоб стерти всі відбитки пальців, які міг за собою залишити. А потім повернувся в студію і привів до ладу диван. Мені не здавалося, що Лодеру буде приємно виявити тут сліди мого перебування. Була і ще одна річ, що викликала в мене цікавість. Я пройшов на через хол у курильню. Срібна кушетка мерехтіла у світлі ліхтарика. Я відчув, що вона огидна мені в кілька разів більше, ніж раніше. Однак я взяв себе в руки і уважно розглянув ноги фігури. Я чув усе про другий палець Марії Морано. У всякому разі залишок ночі я провів у кріслі. Зволікання зі справою місіс Білт. Та інше, і запити, які мені довелося зробити, відсунули моє втручання в задуми Лодера досить надовго. Я з'ясував, що Варден гостював у Лодера за кілька місяців до того, як зникла прекрасна Марія Морано. Боюсь, я поводився досить нерозумно щодо вас, містере Варден. Я думав, можливо, між вами щось і справді було. Не треба вибачень, відповів Варден з легким смішком, а моральність поведінки кіноакторів притчавоязих. Навіщо розтирати сіль на рані? дещо вразливо звався Вімзі. Я ж перепрошую. Принаймні суть справи, наскільки це стосується лодера, від цього не змінюється. І потім була одна обставина, щодо якої я повинен був упевнитися абсолютно точно. Електричне покриття, особливо настільки трудомістке, як те, про яке я думав, робота не на одну ніч. З іншого боку, вважалося необхідним, щоб містера Вардена бачили живим у Нью-Йорку до самого дня, коли за графіком він мав їхати. Було також ясно, що Лодер має намір довести, ніби містер Варден і справді залишив Нью-Йорк, як планував, і дійсно прибув до Сіднея. Відповідно, підроблений містер Варден мав відбути з багажем Вардена та з його паспортом, забезпеченим новою фотографією належним чином проштампованою консульською печаткою, і тихо зникнути в Сіднеї, щоб перетворитися на містера Еріка Лодера, який подорожує за власним паспортом. Ну, в такому разі, звісно ж, каблограма мала бути надіслана в місто Фільм Лімітед, із попередженням, що Вардена треба очікувати з пізнішим пароплавом. Цю частину роботи я доручив своєму слузі Бантеру який надзвичайно компетентний. Цей сумлінний чоловік незмінно супроводжував володера протягом трьох тижнів. І зрештою того самого дня перед від'їздом Вардена з контори на Бродвеї була надіслана каблограма, де завдяки щасливому проведенню ось знову, вони користуються надзвичайно твердим письмовим приладдям. «Чесне слово!» – вигукнув Варден. «Я пригадую, що хтось говорив мені про каблограму, коли я прибув на місце. Але я зовсім не пов'язував це з лодером. Я подумав, що це якась дурість службовців Western Електрик». Абсолютно вірно. Ну, як тільки я отримав її, я кинувся до лодера з відмичкою в одній кишені, та автоматичним пістолетом в інший. Добряк Бантер зі мною з наказом, що якщо я не повернуся до призначеного часу, він повинен дзвонити в поліцію. Таким чином усе було, як бачите, враховано. Бантер і був тим шофером, який на вас чекав, містере Варден. Але вас охопила підозра, і винити вас неможливо. Тож усе, що нам залишалося зробити, це відправити ваш багаж до аеровокзалу. По дорозі ми зустріли слух Лодера, який прямували на машині до Нью-Йорка. Так ми дізналися, що перебуваємо на вірному шляху. А також, що робота, яка мене чекає, не настільки складна. Про нашу бесіду з Варденом ви вже чули – «Право слово, мені нічого до цього додати. Коли я побачив, що він у безпеці, поза дому, я подався до студії. Вона була порожня. Тоді я відчинив потаємні двері, як очікував, помітив смужку світла з-під дверей майстерні в кінці коридору». «Значить, лодер був там увесь цей час?» «Ну, звісно». Я взяв руку свій пістолетик і обережно відчинив двері. Лодер стояв між ванною і рубильником, заглиблений у своє заняття. Настільки, що не чув моєї появи. Руки в нього були в графіті, велика купа його лежала на підстилці, а в руках він тримав довгий пружинистий моток мідного дроту, що отягнувся до трансформатора. Велика упаковка була розкрита, і всі гаки зайняті. «Лодер!» – гукнув я. Він обернувся, і в обличчі його не було нічого людського. «Вімзі!» – вигукнув він. «Якого біса ви тут робите?» «Я прийшов, – відповів я, – сказати вам, що знаю, яким чином начинка потрапляє в тісто» і пред'явив йому автоматичний пістолет. Він дико скрикнув і рванув до рубильника, вимкнувши світло, щоб я не зміг прицілитися. Я чув, як він кинувся до мене, і тут у темряві пролунав глухий удар і плескіт, а потім крик, подібного до якого я не чув за всі п'ять років війни. І більше не бажаю ніколи почути. Я кинувся до рубильника. Звісно ж, я ввімкнув усе, що можна, перш ніж дістався до світла. Але нарешті мені це вдалося, і ліхтар над ванною розсіяв темряву. Там він і лежав, ще злегка тремтячи. Ціаніт, здається, чи не найшвидший і найболючіший спосіб покінчити з життям. Перш ніж я зміг щось зробити, я знав, що він мертвий. Отруєний, втонув, пропав. Моток дроту, в якому він заплутався, потрапив у ванну разом із ним. Не подумавши, я доторкнувся до нього і одразу ж отримав удар струму – ледь не втративши свідомості. Тут я зрозумів, що, мабуть, увімкнув струм, шукаючи вимикач. Я знову поглянув у ванну. Падаючи, він схопив руками за дріт. Він міцно охопив пальці, і струм методично наносив плівку міді по всій руці, зачорненій графітом. У мене вистачило розуму лише на те, щоб виявити, що Лодер мертвий, і що справа може обернутися для мене дуже неприємною, якщо з'ясується, що я погрожував йому пістолетом у його власному будинку. Я пошукав навколо, поки не виявив якийсь припій і паяльник. Потім бішов на гору і зателефонував бантеру, який у рекордний час промчав 10 миль до будинку. Ми увійшли в курильну і припаяли руку цієї проклятої фігури знову на місце, як могли, а потім віднесли все в майстерню. Ми відтерли кожен відбиток пальців і знищили всякі сліди свого перебування. Залишили світло і рубильник, як були, і повернулися до Нью-Йорка манівцями. Єдина річ, яку ми із собою взяли, була копія консульської печатки, яку ми викинули в річку. Наступного дня Лодера знайшов Дворецький. Ми прочитали в газетах, як він упав у ванну, займаючись експериментами з електрикою. Цей злощасний факт супроводжувався коментарем про те, що руки мерця були вкриті товстим шаром міді. Без застосування сили зняти його не вдавалося, тож його поховали, як є. Ось і все. Ну як, Армстронгу, можна мені нарешті отримати вістки з содовою? Що сталося з лежанкою? запитав тут Сміт Хартінгтон. «Я купив її на розпродажі речей Лодера», – відповів Вімзі. «І привів доброго старого католицького священника, свого хорошого знайомця. Йому я повідав усю історію, взявши клятву мовчати. Він був дуже розумним і чутливим, тож одного разу місячної ночі Бантер і я – Вивезли цю річ у машині до його власної маленької церквиці за кілька миль від міста і віддали християнському похованню в кутку кладовища. Це найкраще, що можна було зробити».